פלס ומאזני משפט לאדוני, מעשהו כל אבני כיס. תועבת מלכים עשות רשע, כי בצדקה יכון כיסא. רצון מלכים שפתי צדק, ודובר ישרים יאהב. חמת מלך מלאכי מוות, ואיש חכם יכפרנה. באור פני מלך חיים, ורצונו כאב מלכוש.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 עטרת תפארת סיבה, בדרך צדקה תימצא, טוב ערך אפיים מגיבו, ומושל ברוחו מלוכד עיר. בחק יוטל את הגורל, ומאדוני כל משפטו.